të gjitha falëndërimët më njohët janë vetëm për Allahun Gjellewa Ala, Zotin e Botra dhe Kryusin e Gjithsis. Vetëm ati i përullemi dhe i bindemi dhe vetëm ati kërkojnë falje përshëndetjet, mëshira, begatia, lefdatat të mbi më të mirë në pengam barru Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi shok të ti besnik, bi familjen ti të, të ndërshme, në bi gratë e pasta të ti dhe në bi gjithë muslimanët të në kam botës të cilët e njekin dhe pasojnë rrubën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar dhezër, do të vazhdojmë e lejnë e Zoti Gjellegjelaluhu në tematikën e legjeratës e kaluar, kuna ngelem dy faktor të shtimit të imanit në monirë konkrete, të së di ka përmeni bënkaj me gjëzije në libën e famshëm të ti me deri gjuhë e selikin rrugët dhe shkallët e të udzuarve drejt Zotit Gjellë Gjellë Luhu. Para se me vazhdu në faktorët të tjerë të cilat jashtojnë besimtarit imanin dhe janë dëshmi e qartë se nëse njëri ju jetën me ato skena, jetën me ato shpresa reale, me ato premtimet të Zotit Gjellë Gjellë Luhu, njëri ju të ishtohet imani dhe ishtohet dëshuria për Zotit në vetë Gjellë Gjellë Luhu. Neve, mësë shumë t'i kemi nevoj në kohërat e sodit, në kohërat e fryrjes e informacioneve dhe teorive, që njëriju të zxed nga teorit e shumëta ka i makun e asaj e qële është e dobishme. Pra në kohën neve që jetoj më vlezër, është koha e shtimit të informatave, nuk e gziston, nuk di në atë qka e ka përmend historia përej historianëve të shumët, se ka egzistu ndë një ko që mundësia për të arritër të informacioni ka qenë e lehtë si kur koha e sodit. Të gjithë kanë vujtë dhe kanë pagujtë të tim të madhë për me blenje liber, për me arritë të kënja informacion, dërsa sot me të shtipër të pulës, njëriu arrinë me miliarda informacione. Andaj, në këtë ko, duhet besimtarit ketë shumë kujdes që mësë të zhjurmon dhe mësë të trazon trurin e ti me gjdolloj informacioni, me gjdolloj teorie, por të zxedhë, sikur që pengamberi sallallahu aleyhi sallem ka bo lutje, o Zot më jep nga dia e dobishme, o Zot më jep nga dia e dobishme, që nënkupton se egzistojnë shumë dia, por nuk i boj një rjut dobi. Andaj nga kjo, neve duhet të nxirë me një mësim, dhe ajo është se nga e shumë të adhe bolloku i informatave, Besimtari duhet të zgjedh. Jo çdo sen më fut në kok, jo çdo sen më fut në zemër, jo çdo sen më angazhu trurin dhe zemrën dhe shpirtin e tij me atë informacion. Dhe dëshmia më më e madhe është vdekja e shkencëtarit dhe fizikantit i cili ndroi jetë para disa ditëve, i njohur për hulmtimet e tij dhe për problemet që ai ka marrë në aspektin e dunjaves dhe kësaj bote, dhe ka qenë një njeri gjigant në trurin e tij. Mirë po Zotë i unë Gjellegjellu e ka sprovu e me paralizë dhe e ka sprovu e munges të shqisave të të folurit, ka fundi munges të lëvizive të trupit dhe thuët se nga shqëtsimi i madhë dhe nga mosdurimi i sprovës, njëriju ka mëhu eksistencen e Zotë i Gjellegjellu, ka mëhuë që eksiston Allahu Tebare Kjovë Teala me gjithë bolokin e madhë të informacioneve. Me gjith bollokin e madh të informacioneve, që në kupton e para të zgjedh, të zgjedh dhe mos të merdh çka çka të munde dhe çka të xheje. Nga sa jetojmë në botën e internetit dhe njeriu çka të xhen, mundohet me marr dhe duke menduar se është diçka me vlerë. Kjo e para. E dyta, edhe nëse e zgjedh të saktë dhe e zgjedh informacionin e duhur dhe elmin e duhur Ço besoj që një numër i madh i njerëzve nuk ju mungon informacioni, por mungon motiv, mungon ngjallja e atij informacionit. Mungon çarkullimi i informacionit nga truri në zemër. Kjo është që mungon. Sa ajet të lexojmë, sa hadithë të lexojmë, por ngjelët në kompjuterin e trurit dhe ngjelët aty nuk çarkullon për të jasaj kjo është defektimal që njëri ju me pas shumë informacione dhe nga këto informacione mësë me shku kur gjanë zemër pse në zemër nga se në zemër nëse shkon ajo del në gjimtyr ajo reflekton me vepër nëse nuk shkon në zemër nuk shkon as në vepër ajo qka nuk shkon në vepër nuk ka dobit e Zoti Gjellewa Ala nuk ka dobit e Allahu Tebareke vë Teala kohën që jetojmë kemi këto diobligimet të randa çnjeriu mos të jitet në çdo lloj informacioni. Dhe Allah u gjelvolën në surën Al-Israqathon, te bareke ve teala wala takfu ma lesa lek be ilm. Ina sam'a wal basara wal fuada kullu ulai ka kan anhu mas'ula. Qala Allahu jallala wala takfu mosndal apo mos jurmo per atë të cilën nuk i ajl, nuk i die, nuk i die. Nga se dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha do të mirë në logari. Qa ki dëgju, do të mirë është logari. Qa ki dëgju, do të mirë është logari. Qa ka hi në zemër, do të mirë është logari. Dhe kjo është një përdecije e madhe. Andaj, i zgjehet informatat, pasit i zgjehet informatat. Ato dhe ki bindës si janë të sakta. Atëherë të jetë edhe një vej për tjetër, e kogja e sikletëshme, ajo është me morë informacione dhe me ngritë në, në shkallën e zemrës. Me ujit zemrën me atë informatë, me ujit zemrën me atë ajetë, me ujit zemrën me atë fjalë të pengamberi sallallahu aleyhu sallem, me ujit zemrën me një shpjegim të një djetarri apo djetarve. Dhe kjo është ajetë qka na po orvatemi. Andoj nga meselës qka pi përmenim i sot, e i përmenim në ligjeratën e kaluar të gjithë, që kanë një ka, të kaluar të shkur të fejtë islame, një, ka, një, një staj të vogël të gjamis i ka dëgju këta shumica, këto informacione. Por problemi ku është, nëse ti ki dëgju i bënkajimi ka dëgju me miliona herë, nëse ne i kemi dëgju këta gjera, a i ka dëgju edhe me cindra herë ma shumë, me gjitha këta thotë, se kjo është faktori që të ashton imanin mënirë konkrete cila është ajo pa asja parashysh e këtyre skenave dhe jeta me këto skena. I jeta me këto skena. Andaj në nëse do të dikush pse po i përmend mi këto gjëra të njohura, po i përmendin që të orvatemi me ngrit në skena të jetës. I e von qaim el jozia kur bën dallimin në mes realiteteve dhe fjalëve thot Sikur njeri ju i cili fletë për dëshurien dhe i dëshurumi, a ka ndalim? Sikur njeri ju i cili fletë për frigën dhe i friksumi, a ka ndalim? Sikur njeri ju i cili fletë për pasurien dhe i pasuri, a ka ndalim? Ja njëni për njëzëve fletë për pasurien, fletë për miliona, për triliona, po si ka ata? Ndështë të dimi nëmru ma mirë se ajë qka i ka. Dimi nëmru ma mirë se ajë qka i ka. Por se si ka? Si ka? Nuk janë të ati, si ka parët. A ka dallim? Ka dallim. Aiç ka koka, ai aiç ka ikoko, ka tëra ndjenja. Ka tëra gjendje, ka tëra skena, gase i ka i ka mallrat, i ka pasurit. Ai i cili flet për dashurinë dhe i dashurumi, a ka dallim? Ka dallim. Gase i dashurumi ka him në gjendje, ndërsa kîç ka flet po shpjegon vetëm. I friksumi dhe të folurit për friksim, ka dallim. Keni pa po një friksum? For di moria i gatrout, truri si punon, gjendja e cikletaft, i frikson dhe me vol për frikën a di çka thot. I mënka i me xhozie thot, nëse nuk bën ndallim nga këtë digjora, atar na sillin në një bosh të kot. Nëse na e mendojmë, se me fol për imanin në mezhlis, në kuvend, kur do të rrit ti dhe me pas imanin realisht, nëse i mendon këtë të diat, baravarta Atëherë, i përnë ka i melgjëzijet dhët, lutë e zotin me të adhon një zemër tjetër, se kjo s'punon. Kështë të thotë. Atëherë, lutë e Allahun me të andru zemër, se që kjo është ka e ki, s'punon. Qështë s'punon? Nëse mendon, se vetëm se e flet një meselë, ti e kin zemërat meselë, nëse i menon këto njëta, lirisht të i zotit, o zotë qoma dhe një zemër tjetër, se kjo s' shawahit fakte që duhet me ngrit në skena, si kur jetë duke pa dhe me zhvillu thimin në bas këtëre fakteve andaj thot të gjithë pengamberet kan ardhë me tri qështje të gjithë pengamberet kan ardhë me tri baza ketë pengamber, prejtë e nuhi edhe ademi por rusur, prejtë e nuhi dhertë e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam tri qeshti au kanë shpjegue popujve të të tëra. Nuk del asni meselën nga shta, jashta këtëre tri qeshti. E para, Bejanu el ilah, el ledhije dhe une ilaj. Sëqarimin për Zotin të ki cili bëjnë thirje. Provjen për nga mberi dhe e thratë popujnë e vetë. Ku e thratë të Zotin? Pythja e parë shka i parashtrojët ati është, ku shokizat? Aja shalomë. Aja sharon, jasë sharon zoti përve të vetën, pas aja, aja, aja shpegon. Pra, gjdo për nga mbërë shpegon, kush është Allaho, gjellë gjellë allu, nga se menathirë të dikush i panjohor, njëri ju nuk shkon. Me të tënë ti e, dikush, hajde po shkojmë me një vend, ama nuk e di që shkoj emrim, asë nuk e di ku ashtë. A ti kena mutaku me filanin, asë nuk e di ku shanë, asë nuk kam asë informacion për ta. Dhe rrugën drejt te Ajse di, a shkon? Apo e llogarit të se sa të diçka të fol? Nuk ka nuk ka do të diçka të fol. Andaj pejgambertë të shaqojnë ku është Zoti më spartë. Ai është kështu, ai ka këtë cilësi, ai ka këtë veti, atributet e lartë të Xhelal-u, emra të bukur me me çartësim që nuk ka pas aty shpjegim më të mirë. Kjo është e para. Çdo pejgamber kështu ka. E dyta, si adurohet ky Zot? E para kushë, e dyta si adorohët, kjo është kaptina e urdrave dhe ndalesave. Urdrave dhe ndalesave. Pra, pasit të, qas, të qaroje se kjo është zoti, kjo është i urti, i mëshirëshmi, i buti, i falsi, ndëshkusi. Pastaj, thonë, kjo ka kërkesa. Këto janë kërkesat. Mi falë pës kona mazë, me donëze qatin menzirën nga basuria. Mu përzije islami edhe në basurinë tane me të ndalë një mujdit ushqimin gjatë tërditës. Mos me hangër, mos me pi, as njëseme. Me të ndalë epshër. Ta mam të bahot pasuria në nivelin e caktum që të mundcohët me shku në qave, të obligohësh me shku. Që në nënkufton së ki zote ka lipa ta. Dhe do mos dëshmërisht e ki mi u përgjith. Kjo është dispozita. Andaj, kur anë është imbuqshër me këta. Dhe e treta? E treta thot lajme për të kaluarën dhe të ardhmen çka ka mendoll me robërit e Zotit xhelel xelalu, të cilët janë nda në dëgjues dhe mos dëgjues. Pra e para e shkron zon Zotin, e dyta Zotit, e shkron çka ka kon Zoti, e treta na tregon kush e ka nguh Zotin, çka i ka ndodh, kush s'e ka nguh çka i ka ndodh dhe ata çka e ngojn atje çka i pret na xhirat dhe ata çka s'e ngojn çka i pret na xhirat. Kurani i vëllezër zdel jashtë këto tre xherave. Nga fillimi deri në mbarim o e gjenë duke folë për Zotin, o e gjenë duke kërkue urdra apo me ndalesa, apo në kalëzën se ka egzistu një popolë, popolë i Nuhit, ka egzistu një popolë, popolë i Adit, ka egzistu një popolë, popolë i Themudit, ka egzistu një popolë i Shoaibit, ka egzistu një popolë i Musës, i Ibrahimit, Junusit, Ismailit, ka egzistu një popolë i Suleimanit, i Davudit, kështu me ratë popoj? Qëka ka dhe Allah u gjellohana Dhe çka ban me të tjerët? Dhe çka ndodh në ahirat me këta? Të gjitha i gazetuaru Zoti Unjëxhelaluhu. Andaj neve në Kur'an çfarë triaj lipmi dhe neve nëpërmjet këtyre dy legjëratave po dëshirojmë na që ta holumtojm gjengjen ton sa e njohmë Zotin, sa jemi në praktik me Allah Unjëxhelaluhu në në xhadën e duhur dhe a e dim se çka na në pret nëse neve Gjindemi në një prej dy pozicioneve. Nëse gjindemi nga rruga e durë, çka na prret? Dhe nëse gjindemi nga duho, nga rruga jo e durë, çka na prret? Kjo është el-Haqq. Kjo është e vërtetë tash e ka vërmën Allahu te bareke ve teala. Ta Tadbun qayyem el-juziyyna madariju es-salikin. El El-shawahid lisailina el ila Allah, dëshmitë të cilat e ndihmojnë të udhëzuarin për për mejetue me Allah unë të ebare kjebë të eare. Fletë për të uzzuarit, lezër. Fletë për të uzzuarit. Dhe i përmenit dy faktor të cilat janë praktikë. Dhe na i, i, i përmendëm. Mirë potas e lidhë mizana filën atje. E para ish, me ndzirë du njojëm për para vetis dhe me i bo e logari. Sikur që e ndzirë gjdo sen dhe e shikon sa e kachmimin. Emer Nissan dhe pyet njerëzit që kanë njohuri sa e ka çmimin e kjo. A ia vlen për çeta me dhan çto parë. Keni po kur kur dojmë blej një veturë, një shtëpi, kur dëshiroj me blej një lloj telefoni, një lloj mjeti pajisje, e cila na shërbën në jetë, para se me ble, na intereson çmimi, cilëti na intereson, ajo është ai aj çka peshet. Mpor puthje me çmimin çka kërkon apo jo. A ia vlen me blej ajo dhe interesojmë. Njerëzit kur ndërtojnë shtëpi dhe kur blenë shtëpi, gojja nuk gutën. U shkojnë kadale, pypsin, e pypsin, e pypsin. Pse? Besosh punjetë? E kështu më rad. A do të të bën këim eljozi i, i parë fakt konkret për mu të shtui imani është me nxerr këtë dunjën për para dhe me i bota llogarit sa kushton kjo. Sa kushton kjo? Kur ta kryjmë këta, kalojmë te tjera. Te tjera ish me sjell Xhenemin për para syve. Me esil gjenemin për parasyve Dhe çka ndodhë me banorët e gjenemit Në gjenem Allah u gjelluala i përshkun detale në Kur'an Ata kështu do të hajnë Kështu do të pinë nga nzehti Kështu do të djegën Kështu lëkura do të ju ndrohen Kur'ani në mënyrë matë mërekullushme E përshkun gjenjen e banorët e zjarrit Deri sa si kur ti e duke e pa Qishpo djegëtaj Zot e nalut. Andaj faktori i ditë, kongratulisht që më u ngrit në skenat e xharrrit, në skenat e xharrrit. Dhe këtu e përfundom. Pastaj do të, të bënqa imel jouzija fiqūmu bihi ba'da dhālika shāhidun min al-jannah. E pas kësaj ngrihet tek ai skena e xhennetit. Pra po i faktorëve vëllezër që njeriu ne ban Dhe e përqëndronë në islam, në iman Dhe në raport të mirë me Zotin Gjellit Gjellaluhu Jan ngrit vulletin, motivin, energjin për të lëviz Ati ku duhet, është me pas kena të gjennetit Me pas kena të gjennetit Ne edhim se gjennetit nuk shifët pahinta Por këtë e kemi përqëllim me pa me zemër Sikur që ka thamë pengamberi sallallahu aleyhi sallam Kër u pëtë se qka është bëmirësia Tha me adhuru Allahun sikur je Dhe e përqëndronë duke e pa nuk në në kupton se e shëf së mund dhët me pa kërkush allahu gjelle gjelle lë është maj malë sësa mu pa është maj ndryqushëm sësa me duru syri pa minë ti por me zemër me, me ngrit nivelin sikur je për para zotit e barek e vëtë e ala sikur je për para allahu gjelle gjelle fi ula a dhe të tibën kajim e gjëzije faktori tret i cilë e ngrit imanin është skena ejnated skena ejnated dhe këtu sapo të shkarim vëllazër ka bërë një vëkim të juaj në kapitën të veçantë se brezat e parë kanë pas mall dhe mallëngjim dhe nostalgji për fillimet e udhëzimit të Zotit Xhelel Xhelaluhu njeriu nuk mundot më shijoj kët islam nëse nuk e shijon një herë se kë Kërrejt, kjo begatia është begatia Zotit Gjellu Vahala. Dhe ka përmen nga Gjunejti, njëri për i djetarve të selefit, të gjëneratave të më vëndshme, se brezat e par janë më dëngji për udhzimin e par, pse valë, e shpegon i përkajim e gjëzirë. Njëriju kur hinë udhzim vlezër, kur hinë në islam, kur fillon me i kryj dhe tira, me falë namazin, me undalu harameve. Nga gjendja e trishtush me gjajlletit Del në fladin dhe hapsiren e madhe të, të islamit E ka një raport të veçant me Zotin e vetë të bare kjo vëtejala Gati së është në khirat Gati, sikur me qenë në khirat Vajzdon jetëa e ti muzbe Vajzdon kjo begati muzbe Kujdesi ti i vogël Dhe ujitja dhe vaditja e, e liksht Ndë kjo udhzimi Deri sa fillon një raporti trishtushëm me Zotin e Vete Barë e Kevete Ala Dhe fillon me krahasu se udhëzimi i parë ka qenë shumë maj ambel dhe maj shishëm Se sa udhëzimi sot Me gjithë se po të njëti namaz, po të njëti agjerim, po të njëti atë vepra Po të njëti në Kur'an, mirë po nuk e ndjeni I mënkajime e gjëzije mundohet me studimin e ti me edhe një shpjegim Pse ndodhë kjo? tan nuk mundem të kuptoj dikush pas pas pas pas pas bot disa vite në në udhëzim dhe në islam. Mi bó disa disa vite dhe më më e passe çka domethën fillimi dhe më andej. Ku është problemi? Pse ndodh kjo? Pse njerzit thonë ather më miru kanë? Në të kaluarën më mirë kanë qejnë. Ather më shumë isha i udhëzuem se tash që jam, i udhëzuem me gjithë se ndoshta nuk kanë ndryshuar. Njëta vepra i bën. Tot ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu adhim masmirti. Nga studimi, kurani dhe haditheve dhe gjendjeve dhe Rëthanave qka i rëthoj njërzit Filimi udhzimit është vaditje dhe ujitje dirak prej Zotit Gjellë Gjellë Nuk e prajt njëri ju A ka prit dikush prejuve se ka mu udhzu një ditë për ditëve Dhe me thonë une e kundite dhe se para se mu udhzu se ka mu udhzu Je këdhib rren Rren, kush dhe tojo dhe të rren Ti nuk e ki dit As pëngamberi se ka dit që ka po pëngamber E leje motit të kështë dit Se ti një dit për ditve ki mu falë pas kona mas Rem Momentin qëtë ka arë, ka arë flat për i Zotit Dhe ketë flat për i Zotit Dhe ujitjet Zotit që ta ka shlu në zemër Ki kujdesi Zotit Të ka bon mundi Me papër shkryb Nuk mund është me, me cilcu, me fjall Andaj njeri ju me ndonë Se ka shku në kiret Do është i gatshëm dhe i gatshëm për shkak se zotje ka ndihmuë, zotje ka qëllë dritarë, aji gati se është të jetu me Allahun për para gjellë gjellë e ljuhu. Allahu gjellë wala tani kërkon që aji më rujt vetën, ku e më fusekum, e ta shru në vetën ju vetën, më bështetë nën Allahu gjellë gjellë e ljuhu. Tësh Allahu gjellë wala të tregon, të zbulon vetë vetën, dhe të lepa astaj ti më ukuajdejës për raportin me Zotin e kur të mbesin kujdesin të andë janë isë mullik shtu kjo kiflat dhe kjo kjo ujitje pra që shqetë Allah ujtë e ti në zemër së mund është me qitë kur vetë si ti asë në shë uzu kur pa ajtë ka uzuet, ka dashtë andaj kisteveni kur kur s'ka mujtë muzuet me gjithat kapacitet të hatashën Muhammedi sallallahu a.sallam i ka dhe Allah u gjellu ala Ti se këjti qka libra dhe imani Në të kënë adhon Ajo gjendje është e paporshkruqshme Ajo gjendje është e paporshkruqshme Andaj I bënkaj i melgjëzije në meder i gjusajlikin Gjithë shka qka mundohet me shpjegu është njëriju Ta këtheje edhe njëher Shihimin ati imani të fillim Pra nëse të dikush dëshiron me ditë se, Për qka është një vendosur ki libar është orvatje përpjekje, me studim të ajeteve dhe hadithëve, dhe fjalve të ulemave, dhe gjendjeve të të tërë, dhe të aduruzve të Zotit Gjellë Gjellë Luhu, nga kretë historia, me kapë, dhe me perceptu, si me këthi gjendje në parë, utëzimi të Zotit Gjellë Gjellë Luhu. A ke pas harandë është vlezër? Nëse dënë me e kuptu, të thati bënkajim e lëgjëzije, kuptoje ma thjeshtë. Nështë të dikush të, të nuk është të të të në skandalim heq se se ka shiju ndë është të kur edhe aish ka s'ka shiju normali do këtë cina të folë për dishka të të pakapshme por thotë nëse dëshiron me shembol praktik provoje me shumë adhurime me shumë i badete me e bo Ramazan kërës është Ramazan a bohët na edhe mu mledhë në gjami me falë të ravi jashtë të Ramazan zbohët Ramazan nuk bohët me ditë se këndohet Kur'an pa undalë, e ka dhe vëtë shmëri të atashme, edhe mblej edhe në kritë muslimat me një vend, sënë e bajnë Ramazan asë qas, as një qasë, asë sënë a jepë shijën kur kushë të, të asaj atmosfërët Ramazanit, pse valë, sepse Allah u gjellëva thotë, unë e baj këta, kjo është për për për muë, kjo është vetëm për i meje. Andaj, i përnë ka i me gjuzi e thotë, e një Se ngjëri udhëzimi është prej Zotit. Mir, po duhet mi gjet ato hapësira, a ka edhe dikon me shijue çështojt. A ka edhe çështojë me shijue një. Dhe për ta argumentuar me argumentet e çuditshme dhe të atash me të cilat nuk ka mundësi besimtari mihet poshtë, mir, po thot në fund ai i cili nuk e ka shijue, në ta shijojë mosane e kupton mohabetin çka çka po flasni. Pra edhe një herë, udhëzimi i parë dhe udhëzimi i mëvon. Ka dallim. Shia e parë dhe shia më vonë, ka dalim. Andaj, vesimtari duhet me e kërku ëldzimin e parë. Ko është ëldzimi parë? Ko është ëldzimi parë? Ko është ëjëja imanit të parë? Ka të zemrat do me fluturu, që si që ka thënë Gjubejri ibn Mutajm, kur e kumpranu islamin, shkova të pengamberi sallallahu aleyhi sallem, dha ishte në aksham, ishte të ledzue surën të urë dhe kër mëritit e disa ajete emkulliku min ghejri shejin emhum bërkhalikun emkhalakus semavati wal ardha bel laju kinun të këto dhe ajete këtë në të ma fluturu zemran këtë dhe kalbi e një të tir gati zemra këtë në fluturu cilat janë këtë ajete dhe këto i bënkajim e ljuzidat kështu i kanë shiku pse e ka përmenë sahabja kët, këtë në gjarje pro kam malë për qatë qat kohë kën fluturoj këtë zemra Ma lënxehim për çatë kohë konflitërojke zemra Pra, aja jetin prape ka ledzu Prape ka ledzu E ka përsëri Por shijen së ne ka ka Pra janë atmosfera dhe shijet Cilat i jetë betëm Zotë i Gjellit Gjellu Cilat e në të ajete Tashmi ledzu Nështë asë ta fituron zemra A ti jakon ti fituru Allahu Gjellu dhe A mësë janë kryu për i kurgjohiqit A vetë janë kryuës A kurgjohiqin e ka kryu apo vetë kanë kriju veten. O mos i kanë kriju qiell dhe tokën, por nuk po bindën. Ço do ajete thot, kanë duma nxjer zemra puni vetit. Dhe ai cili e kujton kohën e udhëzimit të par, zemën pre venit, pre malë, e din se zemra do mi dohet për vetit, për klasisë së madh që e kupton se ku ka kanë dhe ku e ka pru Zoti Xhelal Xelalu. Për çfarë jeli te kanë nxjer Allahu Xhelalu ve Rahmetin, e ti kurse ka para menduë. Andaj kret kjo është një rvatje jo me fluturosa do pak zemra nga knaçia me raportin me Allahun te bareke ve te ala thati bin qaym el jouzia shahidun min el janna nje dëshmi dhe sken e xhennetit dhe ata se ka përgatitur Allahu xhelalu ala per banor te xhennetit njeriu i cili e beson se Allahu xhelalu ala ka përgatitur per banor te xhennetit diçka e cila syri se ka pa vesi se ka dëgju imaginata s'ka arrit me fluturu dheri aty dhe me fantazu dhe se beson haqqan ilm e ljekin, me ilm të binqëm atër njëri ju jo dom mos do ka me lëviz dom mos do ka me kërkua dom mos do ka me kërkua pas të i thot fadlen amma wasakahu Allahu li ibadihi ala lisani rasulihi minen naim il mufassal thot mos flasim për atës që ka na e ka të regu Muhamedi sallallahu aleyhu sallem, nga, nga begatia e detalshme. Nga begatit e detalshme. El kefilu bi a'le enua i ledhe, i cili ja realizon një rjut shkallët më të lartat të lezajtit. Ko është ashtë problemi i lezajt? I bënkaj me dhe vëzijë e thotë, besimi në këto gjendje dhe në këto realitete hakan e banjëri unë me lëvizë dhe munges e besimit e banjëri unë vetë me fantazua. Neve nëse dëshirojnë me pa në praktikë supozo një djal dhe një burë që, që, që ti i beson, besnik, nuk rëjmë. Dhe vjen për një vendit që ti sjekonatë. Ka shku në një shtetë për shtetë dhe një vend të për vendeve ka vizitu, ti sjekonatë. Dhe ti i beson dhe e di se kurës ka rëjtaj. Edhe i thusë që shkallove. Dhe i thusë edhe fillon me të të regua edhe kur të fillon me të regua thot e pash kështu dhe kësh kështu kësh kësi vendi, kësi parku, kësi kopshti kësi lumi, kësi atmosfere kësi shtëpi, kësi rrug dhe ti gjithë shka prej ti i beson dhe na shpash njetë nuk i përgënjështrojmë kësi njerëzi se dojmë kësë rren kur s'ka rrenjt dhe ka shku e ka po vendet dhe po na, po na të regon me gjithë se na nuk i na kona ti po i besojnë thot Hoxha po qka thu për ata i cili kret duja janë pajtu sa i kur së karnajt Muhammedi s.a. nga tregon për banorët e gjennetis dhe shakon ta se i ka pahaj Allahu gjelloleja ka qen ata rëthot kosh problemi pëse nga nuk i besojt pëse nuk i besojt pëse nuk i besojt kjo u kanë për nga kalzon andaj ata kur pysi njërzit kush u kanë që u këthije Muhammedi s.a. po kanë u këthije U konë, dhe u këthinë në ka kalëzuhet. Gjitë që ka në ka kalëzuhet. Andaj Allah u gjelohet, ma këdhe belfuat, zemra s'ka për një në shtru kur gjohet. As një zemë, krejt që ka ka pa, i ka të regu haqë. Andaj ko është problematika, zër, problematika e së neve shqetanin a vendosë barierë me së neve dhe Muhammedit sallallahu sallam dhe lajmeve të tina. Andaj duhet me punu me shkull këtë kët barierë. Dhe me i besuet. Dhe me nga ushqimet, dhe pijet, dhe veshjet, dhe fityrat, dhe pamjet e bukura, dhe gëzimet, dhe nga zlimet e mbloja, të cilat Allah u Gjele Gjelelu i ka përgaditur për banorët të cilat janë binda ti në këtë dunjot, duke i përshkujt për nga mberi sëllallahu a.s. ndërtimet e gjennetit, nga argendi, nga, nga ari, nga margaritarë të ndryshëm, nga diamant të ndryshëm, duke të regu se, se si është përgadit, me një përgadit të shumë të veçant, dhe këtë këto Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, i merë nga, nga lajmi i sigurt, nga lajmi i sigurt, pas të i thëti përnë këjim el-gjauzije, dhe ata që ka përmendë Allahu Tebare Kjovët e Ala, nga atmosfera e mirë e banorët e gjennetit, nga kuvendimi i mirë, nga gratët qëta të jau ka përgadit Allahu Tebare Kjovët e Ala, nga shtretët, dhe shatorot të cilat i ka përmëgadit Allahu Tebare Keveteala për banorët e gjennetit nga fytyrat e bukura të cilat pengamberi sër Allahu A.S. në adit ka than se si kur një grua nga banorët e gjennetit të ekspozoj për banorët e kësaj bote do të djek të qka gjenë për para një grua nga banorët e gjennetit Me dalm e bukurinë e saj në këtë botë do djeg të gjithçka çka shef përpara. A ka mundsi? A ka mundsi? Ka mundsi, nazar. E von Qaybe El-Juzi thet kjo ka ndodhur në dhunja nga se na kemi problem me logjikën dhe dhe në shtrimin e para lajmit. I mângai El-Juzi thet ka ndodhur në këtë dhunja dhe ndodh vazhdimisht, se si njerëzit dehen nga bukuritë e hatashme. Allahu xhallahu ala qudretin e madh Allahu جل و علا ka kudretin e madh. Allahu جل و علا me një Yusuf alayhi salatu was salam i ka prerë durr të shumë grave në një. Dhe nuk e ka bukurinë e banorëve të xhennetit. Nuk e ka bukurinë e banorëve të xhennetit. Me një të pamë, me një çast janë pingjenjat e shumë grave dhe janë prë durr të tyre nga Nga fuqia e ma dhe Jusufit dhe ftyrës të tina. Që në dhe më thonë, se buhuria ka mundësi njërinë me, me edjek, me empim, me ja, e largu të gjitha, të gjitha ndjenjët. Njëri u kur e para me ndonë këta, e kuptën se ka të baje punë me, me një qështje të hatashme. Me një qështje të hatashme. I mënkaj me gjëzje për këtë pikë vezër ka të shkruar një liber kupshti të dashuruarë, ku, ku përmentë, hjuritë dhe përmetë, E, gratë bukurat të xhenetit, bukura ajo çka besimtari këtu nuk e na përti, shpjegoj detajlisht sot xherë, jashtë nuk e shoh në të përshtatshme, por ajo çka duhet një iri musliman më mor vetëm nga kjo pjesë. Vetëm për shkrimi i Zotit dhe i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Për gratë dhe një grua të ateistëve. Dhe lek le këto propagandat e e, e shkijeve dhe ateistave, ndatyrë dhe si sa të bojnë talje me fejnë i Zotë Gjëllëa se hoqëa, po ju thot ka granë që nëte për pirejnë me dhe. Ha u la i kefara, fegjara, ata janë të prish vëlezër, ata janë në vujtje dhe, ata vujnë pse na besojnë në këtë gjëra. Vujnë. Ando allahu që ka na mutu bihajnë dhikun vdisnë nga mlefu. Vdisnë nga mlefu. Kështë tematik tjetër. Por vesh një pikë shka ta ri bënkaj me Gjëzije. Një nga bukurit e hatashme të gjendetit ja vendos një krenari që mos të lejoj as një e cila qarkullon dhe lëviz në për rrug dhe del në për njërës që t'i provokon dhe t'i fërkon e i pështët të tyre të ja kryon një loj krenarie që mos t'i shlonësirin as pak kjo dhët me përfitu besimtari Alla hu jellova po të ndarxhmi nga përgatit diçka që thot pejgamberi se me dal kët banorët e donjës ishin dal me këshira ata. Pa më dëlezat. Kët banorët e donjës me dalën me këshit nganjë vetëm. Vetëm nganjë. Çe nën në kupton se dush më përfitu një lloj kënarie, çe kur çifsh rrugës, mu ngri shpirti ja të madhant, s'është Së kjo, duktë më liton me, me shikua të dy har. Tha di më qai me xozin në nunin e ti. Most mashtroje, makijajje dhe fabrikimi, i grime me të ndryshme. Lohë të raket, si kur atat zhvejshin prej fabrikës, nuk, sh, nuk shlohë cimi dheherë. Ska mundë si, gërditësh, nëveritësh, në gjallë vnerë nga, nga i të këtështi. Andaj me simdari dhërë mi posto parasish. Dhe kjo është për qëllim këtu prej faktorit konkret të shtimit të imanit. A ta këta e o rejnë me pa një gjallë të ri musliman që i a ja kanë shlu shumë prej zhveshjeve të zhveshurave që ta provokojnë besimin e ti dhajnë gjithë këta nuk i shikon fare kjo është njëra prej krenarive të, të besimtarit kjo është njëra prej luftave të propagandave të të tëre anaj besimtari duhet me, me jetu krenar me këta të rrugës me ditë që Allah u gjelluali ka premtu nuk meriton me, me shikunë në gjera të ullëta pas të e do të i mënkaj mellëgjëzije vë fiha ma të shtehil enfus vë të ledh dhul ajun vë hum fiha khalidun atje ka përgadit Zotë i Gjelle Gjelalu gjdo sënë qëka i shkon për shtati nefësit gjdo sënë qëka i kështon për shtati nefësit dërsa në këtë dunja a ka gjithë qëka i shton për shtati nefësit s'ka as njësën as njësën i mënkaj mellëgjëzije epshet janë tri, gra, pasuri, pushtet. E njëherë, epshet janë tri, gra, do më thanë, pasuri dhe pushtet. Pra njerëzit, ose vritën për gra, ose vritën për pasuri, ose vritën për pushtet, s'ka jashtë të këtë rëtrijeve. As njëra thot nuk zëzgjat lezetin këtë botë. O është i përzim. O është i përzim. Ajë që ka pare, Lodhët të fitu, lodhët të majt, tutët më spihup, azap. Ajë që ka ka gruje, roket me ta, përlahët me ta, nuk i shkon për stati, i dalin rrudhat, edhe dhe i gjërash, nuk i shkon për stati. Vecë që e di që ka mu plak, edhe nëse e ka të re, kë e mita ta. Abo? Pushteti, nëse ki pushtet sot, në esër skije. Sot në ngojnë, në esër zë ngojnë. Nëseri në nën shkeljet e kombëve të njerëzve. Ai disa halifja sot shkelët në varr, kush e di atë? Do të kalon ti nëpër varrin e tij, dikur prej dikurave, aty ushtriti kanë lëvizme me, me gishtë, ama sot shkelët. Ti nuk e kupton? Shkola e Zot të të vazhduşim. Jet vetëm në sam i vazhduşim. Imani dhe Islami dhe ibadeti ndaj Zotit Xhelel Xhelel. Kjo smirit. Kjo nuk mirët. A ne i bëngë, Shekhu Lislame dhe Tejmije, për të si në dhe flasmi, disa ligjerata me lejnë e Zoti Gjelle Gjellë, u, biografinë e ti, po vetëm një skenë nga kjo, kër e kanë burgosë në burgu në kalasë të Damaskut, Shekhu Lislame dhe Tejmije dhe dhe dhe ato rojtartë e burgu të umërzitë shimë për muë. E dhe dhe ishin gjithë këtë hoqë e kanë mshelë. Po ato s'kanë pasë qare, pa e zbatu urdin se ka dhe thotu më rëzitëshim se kur emshelë shinderen ajo a aj i trishtimi i burgut kur emshelë deren kështu si me fuqi e ele njerë në ashtu të dëbum shpesh herë disa prejatin vërojtarve ju ka dhim të hoqa Shekhu l-Islam ibn u te imje ndërsa aj donë të mi u kalëzut diska tjetar Shekhu l-Islam i te imje dhe ju thashte kini lezu thot në Kur'an sur e hadid Allahu gjele gjelelu në të regonë se një ditë për ditëve munafikat dhëtë ju ndalet drita. Duk e jesë me besim tartë, ta manë thoinë shujë se shpëtumë, shkumë me këto, ju ndalet drita. Allahu gjele gjelelu hu thëtë vëduri i bebejnë e hum bi bebinë, vendosën dërmë të tërë një derë, e jashtë mjashtë azabë mrejnë asaj është dënimë. Shejku li sa më të imia këtë këtë ajete ka marr por ndonjë duke çën burg ka dhënë këtë mburziten për mua kur më mshëlin derën janë të kujtu që janë të mlan në azab prej porjas dogut se në azab a mërena batinuhu fihi rrahma mërena kam rrahmetin thot këto më e di se sa rrahmet kam më burg kishë kishin thon ti unë çati ti del jashtë apo këndu që kë as blet s'ka s'ka trafik s'ka dyqan s'mund të më ble s'më blen këta këta jahet zotit e varë këto te ala andaj ata e kanë mëshiru mburg më mirë po i dhan këto me ditë se çfarë rahmeti jam kishin thënë apo del jashtë hinalla çati mo kë është gjendje e e veçantë andaj do di mqyim el jozia sallallahu tbaraka ve taala ka përgadit për ta çdo sen çka ka knat shpirtin gjithësen shka e këna syrim dhe më e larta është sa të janë pa fund dhe pa fund shmëria është teme e Koranit që duhet me e qa kohën e besimtarit shpesh e rëvdozor bani disa matematika tjeshtë në kohën të anë dhe del me rezultate ashtu si duhet mati vitet e tua dhe mati për gjithë më shmërin dhe gjithë mund bane pjestim apo minusoje shka du shbani dhe del kërgjohishtë dhe për gjithmonë no lazer, për gjithmonë, njeriu bllokohet vetëu menu çish është për gjithmonë, bllokohet. Ka stop. Hat hat, hat hat, hat hat për gjithmonë deri kur bllokohet do lazer. Andaj ajo u jeli bola, shtoi tut, edhe gjenëm lit, edhe i nxit banort e gjenit që më më shku drejt asaj. Pse? Për gjithmonë. Me çiket për gjithmonë është mashtruar ademi haje për emër, kime me që të përgjithmonë, bere. Neve e kundër të nga është të avë. Bani që të punë përgjithmonë atje, si provojna. Kjo është problematika. Kjo është problematika. A dhe të gjithë, imon ka jimë e gjëvzije, kjo është faktori tretë, i cilë e ndihmonë një rihun, që, që të ndzitët dhe të ashef imonin e tina në mënirë praktike. Pasaj dhe të fejda ndamme, ilahe dhe shahid, shahid jo i bënkaj i melgjuzi e thët faktori 4 për shtimin e imanit në mënirë konkrete, praktike është shahidun mi jomil me zidë një sken nga dita e shtimit kështu ka arë në Kur'an dhe është qaru në hadithet e pengamberit sallallahu aleyhi wasallam wa në nadaru ila vejhër rabbi gjelle gjelaluhu dhe shikimin eftiren e zotit e bareke vete ala Ta, the FIALS, direct, direct direct gazote, wa سماع كلامه منهم بلا واسطه و تدجيم الفيالس ديركت درetpërdrejt nga Zoti te bareke وتعالى kama qal an nabi sallallahu alaihi wasallam siç ka thon so pejgamberi sallallahu alaihi wasallam baina ahlul jannati fi naimihim id sat'a alahum nurun farafa'u ru'usahum ka zan hadith se gazirim ibn majah dhe ibn kayme al-juzi argumenton me kët hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon Dheri sa banor të gjennetit po shëtitin në përknatsit e tëre Pa prit mas ju del një drit Fa rafa uru usahum dhe ingritin kokat Fa idhe rabbu te ala qatë eshrafi alejhim i më fokihim Dhe kur shikojnë ta, eshikojnë zotin e vetë të barëke vë te ala Kal, ja ehlel gjenneti, selamun alejkum Ju thot, o banor të gjennetit Selamun aleykum Pacha qovën bi juve Thumme kara a kavlehu te ala Pas ta e ka le dhupin nga mbedi së sellem Fjallën e Zotë i Gjellë Gjellëlu Selamun kavlem Mërëbërë rëhim Surë jasim Selam kanë përshëndetje Nga Zotë i Mëshërshën Thumme jetë warë anëhum E pas ta e Allah u gjellu ala prapën Mbulonë vetë vetën për i tërë wa tebka rahmetuhu wa baraketuhu alejhim fidjarihim dhe mbetet mëshira dhe bereqetit të tëre i vazhdu shumë dhe tëra. Thadipën Kajim e Ljuzia, kjo është faktori i katërt, që ishton njërijut, jashton ambicin dhe vullnetin për me shku ka Zoti Gjeli Gjelalu. Njerëz i vlezër, sot vritën, luftojnë për me majtë një familje, me rrujt e vladin e vetë, me rrujt bashkërët e vetë, me rrujt komoditetin e vetë dhe thot, këtë gjithë shkatë shka kam është që kjo. A dhe i, i dëgjën njështë të thamë, familja është të shenjit e kështu më radhë. Me gjithë që kjo fjalë, ka nevoj përsharim, mirë po, në, në të shumica të rasëve njëri ju, që ka rrënë ma shumëti, ma allin dhe, dhe familjen. Dhe këto i ka ma shtrajta dhe nuk ngopët me to. Nuk ngopët me to. Por, besintari dhët me ka lukëta, dhët me se më i madh se ai, se familja, se bashortja, se baba, se nana, për Zotin Xhelel Xhelal, ai që ne ka krijuar. Ai që i ka dhënë çat rahmet për për babën, për nanën, e për fëmijën, e për për kushëritë, për familjar, ai është më ma i madh. Dhe mu taku me ta është më privilegj më i madh. Njerëzit sot bojnë kilometra mu takojnë njëri të madh. Dhe kushkojn delegacionet e shteteve të ndryshme e presin njëri tjetrin me madhështi. Dhe qojnë njëherë për para njerëzi pas taj zbrita i madhe pas taj vjen ki tjetëri gjithmon ka që në kështu për shka, kështu është në tërshmëria andaj Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell thot që me mu dhe të takohën disa njerëz dhe tjë, dhe të të përshëndeti e me përshëndeti Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell kam baru qështja selamun min ka ulem selam nga Zotin më shërshëm a të të mënkaj me lgjëzije me shpresu me pa Zotin me shpresu, me dëgju fjallën për i ti direkt, me shpresu me dëgju fjallën për i ti direkt, është për i faktore më të mloj, që nëzit njëri unë me qenë besimtar, i devotëshëm dhe i zelëshëm. Sot njerëzit subhanallahil adhim, din me, me të tregu se nuk mui me nejtë pak ta, nuk mui me ndejtë pak ta, nuk mui me nejtë pak ta, rralë mund është me gjithë dikam që do të mundu nuk mui me ndejtë, با زوتن تان تبارك وتعالى نوكموј ме нај пај ле жол кур'ане аллоху жел جلալ ро чен коптон се këtu është defekt i madh këtu është defekt i madh a dhadi min qaim al juzie kë është faktori i katër faktori pesë vëllazer fa idha damma hadha ash-shahida li ash-shawahid allati qabla tadnasi grumbolon çto katër faktor e shton edhe një fa hunaka yasiru al-qalb ila rabbihi asra min sayr ar-riyahi fi mehabha thati ban qaimul juzie ne semledhen kto katër faktor. Qëllat ishin katër. Me dhën llogarin çmimin e dunjas, me ungrit skena xhennetit se sa rrezikshëm është, me ungrit skena xhennetit se sa e këndshme është, mu ngrit takimi me, takim me Zotin xhelaluah se sa madhështor që është. Nëse këto bëhen bashk, thati ban qaimul juzie ka më ec ka Zoti më shpejt se era në vendin e vet ku ka mëri ka me shku ka Zotë i vetë gjellë gjellële më shpejtë se, se era felajel tefi tu fi tariqi i jemi në vëllashimale thotë në rrugën e ti nuk shkon as gjatës as majtës pse nëse faktorët e imarën janë grit janë grit lartë kjo është ka duhet dhe zërna mesinua kjo është a e shka duhet mesinua që më mbledhë këto faktor dhe drejtë Zotë i gjellë uala as majtës as gjatës as majtës as gjatës por vetëm ka Allah u të vareke وتعالى që nuk nën në kupton, qase njerzit subhanallahu eladhim i i i përplasin bër, bot kuptimin e njëri me tjetrin. Kë nuk nën në kupton që ti tash jetu shku ka Zotë dhe kur kujit nuk i kushton vëmendjas, as nuk e van mallas, nuk i hepat atë meritën që ka duhet. Kë nuk është kështu. Ti prap babën, baba vlerëson, shokun, shoku e vlerëson, punën, puna e vlerëson, sebepin, sebepe merr, gruaja, gruaja e vlerëson, fëmijën, fëmi e vlerëson, porse Qëllimi madhështor e dinë se Zoti xhel xelalu. Kjo është për qëllim. Nuk është për qëllim mi zhdukseve, po dhe me me, me, me thonë tash un jam të shkuar ka Allahu, u shlomani rrugën. Jo, jo kështu. Kështu nuk përceptohet. Po shkohet ka Zoti me dinjitet. Shkohet i përkushtuar, duke i zbatuar urdhat e Allahut xhel. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja kur dëshiron me me i menaxhu këto dhe me i balancu këto, bot kuptim thot, e thotë, shikoni njeriu që mbas shpejt i ka mritë Zoti Muhammedin sallallahu alajhi. Se si dilë të më pazarë Shikon e ata i cili ka shku të Zoti Gjellë Vahala Imi këpritur Me madhështi Muhamedi sallallahu a.s. Se si një vëglushë e medinës E kapë të për dore dhe e shëtit të në për medinë Edha i shkon të pasë mështja më shloje dore Kë nuk vjenë dëshme shkuarjen nga, nga Zoti Gjellë Vahala Nuk vjen ndesh kur ti e të punon punën tonë dhe mundohesh me kërku hallall, që nuk vjen ndesh se ti i të shku ka Zoti. Nuk vjen ndesh, se Zoti ka urdhëruar që të marrë hallall, hajde dona halal. Që nuk vjen ndesh. A do të mos të keq kupton, jona? Mos mulaku majtas dhe djathtas nuk nën kupton me ishtën detyrat tona, pasi detyrat janë për shkuarës drejt nga Allahu Jellal wal Ala. Hadha wa فوق zalik shahidun akhar të dëmahillu fi hi hadhi hi shavahit. Thëti e bënkajim e gjëvzije, e mbi këto katër është edhe një fakt, dhe një element dhe komponenti cili e ngrit imanin lartë, para këtëre zhveshen krejt faktorët. Shkri në krejt faktorët. Pro, këto katër faktorët, për këtëzër janë të mëdoj. Por, faktorin e petë që ka e përmendim e bënkajim e gjëvzije, para këti faktori, këto tjera që ka u përm shumë e vogla. Cili është ai faktor? Thot: ويغيب به العبد عنها كلها. Nëse ngrihet te faktori 5 dhe e merr kët skenën e 5, thot i harron ato katër të tjera. وهو شاهد جلال الرب تعالى. Faktori 5 dhe më i madh. Ës skena e madhështisë dhe lartësis që Zotë i Gjellë Gjellalu, Gjellalu, wa Gjemalu hu, wa Kemalu, bukuria dhe plotësia e ti. Pra, qësh shkrijet kjo preksaj? Shkrijet dhe zër, se Allah u Gjellë Gjellalu hu, kur e kryon një krijes të bukur, nënkupton sa e ka bukurin, absolute. Kur Zotë i onë Gjellë Gjellalu hu, ja jep dikujt një zonë të mirë dhe kër e zonë kër anën shkri në krejt kër e në në kuptonë se me ledzu zonë të vetë kër anën s'ka mund cifë shpreja me e futë mrena, cilësimi me e dëgju këtë kër anë një ditë për ditëve, drejtë për drejtë për ati shka e ka thonë fëllimisht kër është gjendje që shkri në tjerat paraksoj që shkri në tjerat paraksoj thotë Shikimin e bukurin dhe plëtsin e ti Wa izzihi rë sultani Me shiku në lartësin Dhe sultanin e ti Sa pështet këzote jonë gjele gjele aluhu Ve qajumijetihi wa, wa uluwi fokë arshihi Me shiku në ata se Gjdo sandje tonë me të Dhe me fuqin e ti Dhe me shiku se si qëndron bi arshin e tina Wa të kellumuhu bi kutubihi Wa kalimati Të queenihi, me shiku se si fletë në përmet librave të ti dhe si janë urrat e univerzikë kur thotë bëhu dhe bëhet ve khitabu huni me laiketihi ve imbjaihi se si ju fletë me laqeve dhe pengamërve të vetë Ki faktor nëse njeri ju ngritët këta, të ratë shkrihen Anda i zoti ju në gjellivu ala në surën mutafifin kërë ka përment azapin dhe dënimin e banorve të gjhenemit e ka përmend se ata janë në në xhehenam. Por ja u ka përmend një dënim më azap se si xhehenemi. Ë ka një dënim më të madh se sa vetë xheheni, i cili është ajo. Allë ajo është se ata nuk e shohin Zotin e Vet. Azapi së dënimi është që janë aty. Andaj dhe ata kanë thënë, mos shikimi dhe mos folmia e Zotit me ta është më dënim se si sa aty ku janë ata. Dënimi Sesë, andaj shikojtër të banor të gjennetit Kër ju delë zoti përbara I haron E haron grujëm Edhe nëse i ka 7 dhe të arrejt, e satë të të të ketë I haron grejt E haron ushimin, haron pijen E haron atë palatin e vetë Nga se ka dalë zoti vetë të barë këvojt e ala Andaj të të bëngamberi se sëllëm Kër ju delë kjo dritë E haron kujan E haron kujan Thotë Fë ida shahadahu shahidak bi kalbihi kajumen, qahiran fokka i badi, thëtë nëse e shikon me zemrën e ti, një të gjallë i cili me gjallërinë e ti e të nëzdo gjallësë, qahiran fokka i badi, pushtet nbajtës dhe nga dhinizën bi të gjitha kryesat e ti, mustëvjen ala arshihi, është ngritur nbi arshin e tina, munë feridun bi të dbiri me mleketi hi, vetë i menajon të gjitha qështjetë. Amiran nahien, jep urdhër dhe jep ndalesa Mursilen rusuleh, dërgon për nga mbar Munzilen kutubeh, izbrit librat Ketë kjo dhezër duhe s'ken të zemë rajote mund grit Se si Allahue ka thirë Gjibrillin në një, një qasë për qasë të vëdhë i ka thamë Shkote Muhammed e sësëllëm dhe thuj Ikra bismi rabbi kelle dhi khalek I mën kaimi thotë, kujtoj e që kjecken Edhe kjo i shkrin kjecken atjera Kujtoje kërë e ka thirë Gjibrilin, shkote Muhammed e dhuj, e krabi Smirop Bikelnedi Khalek, kërë i ka shkute në uje dhe i ka zbrit Wahi, kërë i ka shkute Ibrahim dhe i ka zbrit Shpallia, kërë i thirë me lacë, kërë i menagjon univerzët, del zemra për venit, del zemra për venit. Andohë dhezër, djetarë kërë e vezet, djetar përmendin, se si në galaktikat qëllore eksiston shtypje dhe presjoni lartë, i cila është e papërstasme për jetën në një rjut. Apo? Vete me pak për pjetë këtë qëllit parë, shtypje e randë nga, nga çka? Nga disa krije, sa shë i ka kriju zotë i ongjelle gjelallu me kudrejtën e titë hatashan. Andë allahu gjelallu ala betohet në djelën, në hanën, në ditën, në natën, betohet në uje, u e nëgjmi i dhe hava, Pasha yllin kur bjen Pa hua rabbu shi'ra Dhe a ish zot i shi'ras Të se ne kam përkëti greket Siriusi Ill i cili Ka polemik me me, me sa miliona Kilometra i ka dhe është Irand Këtë kjo është një krejese voglë e zot i gjellë e gjellë e gjellë e hu Rame ndone Allah Unë te bare kjo vë te ale Andaj, meditimin në vet Gjellalin dhe madrinë e zot i gjellë e gjellë e gjellë e hu Tot i paqim e gjojësi përmban hillu shohaid shkrijën krah të fat të tjera shkrijën krah të fat të tjera i jërdha u yghdab knoçet dhe hidrohet yuhibu u yaaqib shpërblen donon yu te yamna jap dhe pengon privon yuizzu u ydhillu jap pushtet dhe mar pushtet yuhibbu u yghd dikaneda Dhe ka ne urrejnë Wa jarë hamu i dhe sturëhim Më shiron kur të kërkohët më shirë prej ti Wa jadë gëfiru i dhe stu gëfir Falë kur dikush i lip falje Wa ju ti i dhe suil I jabë kur dikush i lip atina Wa ju gjibu i dhe dui Jas gjatë ndihmën ati cili ka kërkundim dhe e lut Wa ju kilu i dhe stu kila Dhe jashlin gjënat ati cili thotë zotë mishli gjënat akberu min kulli shay wa a'zamu min kulli shay wa a'azzu min kulli shay nuka ma thmadse aj nuka ma tranc aj nuka ma dishim se aj wa nuka ku dret ma shum kurgo sai aqdaru min kulli shay s ka dikush kudrat per vet per mi zotin jale wala kto ndalen ma shawahd do s ka mundsi njeriu nuk ka mundsi edhe pse imajinata ti fluturon Shka mundë si me përseptu Zotën Ava Gjelle Gjelalu O ahkemu min kulli shëj şey, Mej urti I të urtëve Falau kanët kuwa lëkhalaik Kulluhum Ala wahidin minhum Thum me kanu kulluhum Ala tilke lëkua Thotë si kur të gjitha krijesat e ti Të ishin Bashk të formoni një fuqi Gjitha krijesat të formoni një fuqi Pasta i kjo fuqie madhe, ta kishtë të gjdenjoni për tërë. Thumë nësi betil ke lkua, ila kuvet il il i la jazëve gjell, lëka nuk e kuvet i lbaudha, binizveti ila kuvet i il lësën. Këtë fuqit e njerëzve, mu bo nja. Pasta i kjo fuqit një tërsi, mi u dham prapë për dytit të të gjithve. Dhe prapë mu bo bashkë, krasim me fuqin e Zoti Gjellewala, kishtë me qenë si kur fuqia e njerëzve mushkonjës me lëonin më të madhë mushkonjët cila asë gramës ka andaj puqitë allahu gjellu ala janë të pafunqme walau kuddira gjemalu lë kallëki kulluhum alawahidim minhum si kur të gjitha kriesat të të bashkonim bukurit dhe të ja jepni njëonit pas taj nad bukurit të bëhon këtë vetë si cëllim Ra me mor këtë bukurit bashk dhe mi adhan njënit. Pasaj si që ajo bukurimu po krejtë, të gjithë. Pas taj të krasod bukuria e të gjithë dhe bashk me bukurin e Allahu të bare kjovët e ala, do të ishte si kur qiri më i vogël krasim me djelin e madhë që ka kriju zoti Gjellewala. Të sa përshembolim, mirë po Allahu Gjellewala është edhe më i bukur. Allahu Gjellewala është edhe më i bukur. Andaj thotë, Kana minhum, kana sifa, si bashk, dhe nëse kishte dija e të parëve dhe të fundit tek një njeri prej tyre, atëherë gjithë krijesa do të kishin atë cilësi si të gjitha krijesat. Ti mbledhni dijet bashk dhe t'i hapni një anë. Pastaj në çat standard të ishin të gjithë të dishëm dhe të krahasonin dijen e tyre bashk në dijen e Zotit xhellahu ala, do të ishte sikur një pikë uji që e merr zogu nga oqjani i madh. Sa dignan Allahu sadina kersi zoti jelle jalaluhu andai allah te baraka we taala kur me fuqin e tina dhe njohjen e ti te vetvetes do te krijes se vogul kur e mohon njeriu allahu jelle wala ashpara zoti o te baraka we taala qutila al insanu ma akfar malku war qof njeriu sa qafir qasht aadin kale mohon a di ku i del kershi a di me ka kopun ma qadara allah hak qadri ata nuk e din qadrin e allah te baraka Të wa taala dhe hase sajer sifateh kesmehe we basrehe we sajer nuuti kamaleh tadibun qaym aljuziyya ksto jan te gjitha cilësitë të e Zotit si dëgjimi si shikimi dhe, dhe gjitha, zotit, gjellë gjellë, njësik, të gjitha cilësitë që ka Zoti xhelal xelal ose krasun me kriesat e tina e shef një Zot të madh një fuqi të hatashme një çënje shumë të ndritshme ndriçimi i tij është i pafundshëm Thot i bënkajim e lëgjauzije Fe innehu jesma udëgjigjel esuati Bi khtilafi lëgati Allahu i dëgjën Zhurëmët e zërave Me lojlojshmërit e gjuhëve Veç në shqipë qëka e lutëmi A ato qëka e lutin anglesht A ato gërmanisht A ato rusisht A ato arabisht E ato turqisht E lojlojgjumë e latinisht e kreet ata popujt mbrena vetit sa shumë të mdhojan sa numri i madh asnjëhuni prej tjetrit nuk i përzijet kërkesa Zotit e Zotit te barekeu te ala e, e dëgjon sigurisht te dëgjonin baghijel eswadi me ikhtilaf al lugat jor me madhe vëzër tash na menis me forcë të komplet kur kush kërkon se marrë vesh ka po thot kurgu sheç ande do të thon nal me njërin e fole se s'po mirë me vesh allah kreet folin dhe kreetin marrë vesh kur kush nuk i përzijet me kërkan Ala di ban qaim al-juziyya, kjo është fuqi absolute. Thati ban qaim al-juziyya, ala tafannun al-hajat yuvajjuu jo ta ndryshme dhe njerëzi të ndryshëm, kërkesa të ndryshme, ndryshme veçone i kam njëmi kërkesa. Shembull, ti i ke 2000, a qetri ka 5000 kërkesa. Dhe nga 1 një milion njerëzin, nga 1 milion dëshira, dhe nëse shumzohen këto dalin shumë vështë. Dhe ai Zoti al-Jelal al-Ala dikret kush ka kalip, çka kalip dhe a e më rriton mja dana, më jërton mja shti, a tash e kokohën, a më avon e kokohën, a e më rriton mja shpërbluje kërkesën e kështu më radhë, dhe kur kujt, kur kujt nuk i përzijet, te bareke vë te ala, andet tëtë ki faktor dhe ki komponent shkrihen par parati të gjitha komponentet. Fela e shgallu husem unë ansem, një zan nuk e i përzijet prej zanit tjetër, wala të glituhul mesail, ati nuk i përzijen mesailet, ولا يتبرم بالاحاح الملحي ملحيين اي nuk neveritet nga kemngulja kemgulsve mina or neve dikush më na thon be baneve çeta baneve çeta ja tri katër sahat çka kishmi më thon boll ose mund neveritet boll at lemrahat sa njeriu i lutet zotit me, me vite me vite sa njerzit i luten zotit xhella xhella me vite me vite kërkojnë me vite me vite dha aj kur nuk gërditen dhe kur nuk thot ballmo, çfarë do të kërkesa? Kur nuk thot. Madje ka thon pejgamberi sa selam, ai hidhnohet mos me lip. Ai dhrohet mos me lip. Andaj kjo është madhria e Zotit gjellle, gjellle jlaluhu. Sewan indehu men asr al qaul men ja w men jahra be, por ta nuk është e dallu me ai cili fol kadale ndaj ai cili lip me zon. Dikush lip shtas, dikush lip haptas, por ta janë njëjt. Te bareke ve te ala Fësërru indahu alani e fëshehta të aje është publike Wal gajbu indahu shëhada Gajbi përta është shëhada është sëken e dëshmume Jera dhe bibe nëmleti sëuda Alë sëkërati sëmafi lejleti rëdhëlma Të dhe bënë qajmë e gjëzije Allahu e shëfë bubërrejtsin e zi Katran Nën shkombin e madhë të zi Në natën e arrët bu precizi nota ezez shkom bizi aj nertam eshaf allahun te laval dhe dikat shoqua dhe ja rrisku dhe ja qon rrisku te bareke وتعالى pase ai thot wa yaraniyata uruqaha wa majari alquti fi a'dha'iha yada'u alsamawati ala isbin min asabi'i yadihi wal ard ala isba wal jibala ala isba washjadral ala isba wal ma' ala isba wa yaqbidu alsamawati bi ihda yadihi والارضين باليد الاخرى فسبح الله جل وعلا امان جille me një gisht tokat me një gisht detrat me një gisht kodrat me një gisht فسماوات وسف في كفه كخردله في كف الابد اجith universi ne dorën e ti es sikur nje kokor elbi ne dorën tone kokor elbi vogël ne dorën tone i jet universi sa isht Allahu xhellahu xala as kush duken qadrin Allahu te bareke ve te ala pasai thot ولو ان الخلقه كلهم من اولهم الى اخرهم قاموا صفا واحدا ما احات بالله عز وجل sikur ket krejsa te bashk te mbledhen me nje saf dhe te munohen me shikun Allahun komplet smunen me pa krej bashk me mbledh dhe më i thonë të këshirë që të kësë ku më pahone, të këshirë që të kësë ku më pahone, që mos më tëtë diçka pashikua, së mundër me pahë Allahum në gjellë buhalla. Tha dhe bën qajmë al Gjojzihe, valahu këshëfë el hijabu anë wajhjihi, le ahraqat së buhatuhu, man tëha ileyhi basaru hu min khalqihi, sikur Allahu të largon për dhenë ti, nga fityra ati, do të djekte drita e fityrës të ti, gjdo sen që ka nëse ngritët të robi me këtë faktë të kaj krijesat të gjitha janë si kur të vdekora. Nëse njëri ju ngritët në këtë nivel, të pa mjës të Zotit me këto cilësi dhe këto madhri, dhe këto lërëci dhe këto gjelale të mëdoja të Zotit e barek e vëteala, dhe i shikon kështu menagjimet të Zotit i gjelëvala dhe mediton në madhështin e ti, atëherë krijesat për të janë si të vdekora. الوسيماء الله تبارك وتعالى تشالله جل جلاله تنجي ايمان الزمرات تويت الله جل وعلا ويزين من شيوطه تون الوسيماء الله جل وعلا تشالله تبارك وتعالى na e shtom dashnin e për Zotin tonte të bardhë këu te ala bashkë me ta dhe bindja dhe poruljen elucim allahun xhel xelaluu qe allahut te bareke we te ala mosajdevion zemrat tona pasi na ka vozu elucim allahun xhelu ala qe allahut te bareke we te ala ne munson se ti msojm emrat e zotit dhe cilësitete tij ti madhrojm zemrat ata cka allahut xhelu ala ka madhruar elucim allahun te bareke we te ala qe allahut xhelu xelaluut na munson se kto faktor ngritje së imanit dhe shtimet të imanit Allahut në mënësën dhe të najëbën të leta që neve të manifestojme ato në jetët tonë, elusim Allahumë gjellë vë ala që Allahut të barëke vë talët në mënësën me për jetu Ramazanin, elusim Allahumë gjellë gjellë aluhu, që Allahut të barëke vë talë muslimant këtë shënë Allahut të ndihman jetimët e muslimant e Allahut të mëshiran elusim Allahumë gjellë vë ala që fukarat së kamnorët në vaj بصنيق كل مسلمون والله وتبون في سنق ذا بويار الوسي الله جل وعلا تكرينال زلوم خار در مدवेत تشتطالن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين